Nize Zuria, Pablo Picassorena eta dantza pintzela gidatzen duen sentimendua. Mila bederatzenun da hogeita masazpiko bonbardaketa oromenean, Margollan ezaguna da ikuskizunaren bizkarrezurra, Sarrazkian hildakuen testigantza da Gernika, Nihil se gaineko dantza, garnikarrinttzt kontatua. Gernikabaratu zutela hirurogeita masazpi urte betetzen direnean, Ondarriko udalak Gernika mihse gaineko dantza ikuskizun antolatuzuen. Itxas etzeko aretoa txiki gelditu zen aukera konpainiak eskaintako emanaldia ikusteko. Edu murua mendiaraz ikuskizunaren zuzendaria. E, bueno, bai, ikusgarria hasi ginian prestatzen, ba bueno, e, ba, buruan hori sartu ber genula eta azken feinan, ba bueno, azken finean obra gustean eta gertzen quadro guztiak azkenen go momentu arte, baina bai ateatzen dia bere puntuak eta bai. E, eta e, Así begiratzen se ze koloreta zeikaneko eta kuadrok eta txuri biltzen esan e, genuen ikuskizun gustiat zure biltzan izan bertzuela, porque gainera bai gaia naiko gorra delako eta pentsatzen genulako koloreioia ziela, bueno, ba, ematen du nada dutena importantzia gehiago. Eta zuk esan dezun bezala, ba, bueno, azken finan ez genekin nola asi ikuskizun hau, porque oso bueno, e, egondia bai musikaldetikan, bai e, zineak, gauza asko egondia e, adirasten dutenak ikus e, bombardaketen inguruako E, e, e causa pila badaude eta orrun pentsatzen genun dantzaren dantzaren bitartez nola nola nola au, au, e, nola ordun e, e, gure er, erronka hundienesan nola hiko ginian kontatzen historia eta azkenian bueno beztakiten nola aterasan esan genuen, bueno ba hildakoa kontatzen dutela historia guztia et... Tomas Torrezuri Nicolas Arrieta Arriasa de Bilbao Joseba Ríos Clara Sanzunvide Daniel Ibarzabal guztila unzu eta Jacinta Andiaga Carmen Atzal Aurelia Canales Francisco Martiñal Agustín Bilbao El Azken fina, bueno, hildakoak kontatzen dute, gertatzen zen herri honetan, gernikan, bombartak eta balaino lehenan, zerri alaia zen, segertatu zen egun hortan, e, dela zeudela, horre bueno, ba, erromia festan, festako eguna bazela, eta nola sartu zian e, alemanak, sartu zian, bueno, bonbar, e, abioiak agertzen ziela, bombartak eta gontzela, dena, Bueno, zen, eta nola berpiztu zen berriz herria, guri historia hori da, nola zan lehenago, eta gero bomardak eta ondoren segertatu zen berriz herria, eta berriz poliki-poliki poliki junzala berpizten, da, bueno, hain segitzen dula, eta normal, normal zuzendaria unkitu egiten da ikuskizunari buruzitza egitean. Eta behin eta berriz eskertzen die dantzariei, hainbeste zehendimendu, jorratzen dituen lanean eginikoa ale Ba, eguno, asira batean beti genezkan pauta batzu jarraitzeko, eta gero denborakin jutengea gauzako beto ulertzen, e, ikasten jutengea, poliki-poliki eginala, eta, bueno, ikasten guazela. Eta lan taldea, ba, bai, behar berrezkoa da, Ni gilaesan igual ez naiz pertsonik aproposonar antaldet urtez hitzeiteko, ba dantza dalako azkenen ikuskizunan funtsa eta ba dantzari ba kriston lana astero astero behaienen saioak behaien ba hoe preparatzelanak, ba, azkenen ordu beteko ikuskizun bat osatzeko ba horren atzen lan handia da Ikusleekin hitz egiteko aukera izan genuen eta beraien iritzia Ja suere. Osopolita, oso aipatzen ari ginen, dendikoki ere oso onak direla dantzariak. Busta, gustatu zait. Denau. Ikusgizuna izanda soragarria. Benetan soragarria merezi du ikustea Beneta Gerriro eta ikusten ez duena ez dakizu galtzen duena. Eta, eta baitare gaurko egunean dula 6 urte, ba, Saseta Candido Sasetaren homenaldia egintzen Gernikan. E, olako egunen batean duela sei urte, eta baita ere oso unkigarria izan zen. Oso polita, oso ondo egina, eta bai, e, azpemarratzeko... Bueno, justu gaur izan da gainera, gaur da gernika zuten egunaren urte hurrena, eta kasualidadia izan da, baina bueno, izan da pasada, eta gero azpemarratzeko... Ez dakit, ez, bat pixka bat nola irudikatzen duen gerra aurreko garai hori, gero gerra dan garaiak, baina gero bukaera da, nola... Bir sortzen da berri horri, ez? nola daukan indar hori eta nola aurrera egiten duen, eta bukaeran utzi gaitu, zetor geramen lagun kuadrilla bat, eta utzi gaitu dena, ba, oh. bai, da.